то здалося абсолютно природнім, бо такі жінки, як Мареєва, не вміли бути самі. Із цих міркувань старий приятель і давні шанувальники якнайкраще підходив на роль партнера. Уляна давно вважала, що їм було добре разом, і тільки амбіційність змусила Мареєву обрати лідера Богдана замість пустуна Миколи. Пашко ще зранку кудись завіявся, і, звільнена від надокучливої опіки, Уляна вирішила ще раз глянути на Костаняна. Дивлячись на нього, вона легко уявляла поряд тоню, майже бачила її тонкий стан, пишне волосся і завжди закопилину губу. Бажання ще раз викликати образ сестри, наче магнітом, манило до Флорентини, де, згідно зі шпаргалкою, міг зараз бути олов'яний солдатик. Добралась вона швидко, дорога здалася вдвічі коротшою. Червона Костанянова машина, недбало кинута на тротуарі, Заважала перехожим, тож Армен був у клубі. Уляна, облаштувавшись у маленькій аптеці навпроти, взялась обмірковувати, ризикнути й увійти до Флорентини чи почекати, доки вийде він. Раптом біля стоянки промайнула знайома сутула фігура, і вона пізнала куртку Пашка зелену зі сріблястими смугами. Отже, хлопець так швиденько пішов із дому задля того, щоб теж стежити за Костаняном, або, занепокоївшись, Уляна уважно спостерігала за його маневрами. Пашко покружляв навколо входу та, ніби передумавши заходити, попрямував у бік метро. Але, завернувши за ріг, де охоронці Флорентини не могли його бачити, зупинився, постояв хвилин із десять, перейшов на протилежний бік проспекту і нервово озираючись, знов повернувся до клубу і сховався за деревом неподалік. Тепер уляна не бачила його, і від того у голові Одне за одним виникали найрізноманітніші припущення, що він там забув, особливо після того, як вона ясно дала зрозуміти, що не збирається переслідувати Костаняна. Це слід було з'ясувати. І покинувши аптеку, Уляна рішуче рушила до Флорентини з твердим наміром розібратися. Вона Поспішала. Будь-якої миті Пашко міг зникнути, але, вже ступивши на пішохідний перехід, довелось повернутися до тротуару. Загорілося червоне світло. Потік машин рвонув, наче зірвавшись із ланцюга, відрізавши її від Флорентини. Уляна втупилась у світлофор, і з нетерпінням чекала зеленого світла. Вона була готова зірватися з місця, але раптом вклякла, не знаючи, куди подітися. Із Флорентини вийшов Костанян, і перейшовши дорогу, вона не змогла би з ним розминутися. Разом із Арменом було двоє охоронців, і поки вони втрьох щось жваво обговорювали, кидаючи в бік стоянки, Уляна, ігноруючи дозвіл світлофора, заворожено стовбичила біля переходу, замість того, щоб повернутися до аптеки чи пірнути у якусь вуличку. Краєм ока їй вдалося вихопити пашка, який тулився до дерева, не відриваючи погляду від Вірменена. І вона збагнула, що земляк нікуди не подінеться, бо пов'язаний із Костаняном невидимою ниткою. Це тривало досить довго, аж доки Армен не завершив розмову, попрощався і рушив до машини. Зелене загорілося вдруге, але Уляна знов не зрушила з місця. Бажаючих перейти вулицю не було, отже, якби вона пішла, не помітити її було важко, а вони з тоною схожі. Костанян сів за кермо, вона чула, як клацнули дверцята, а наступною секунди їй заклало вуха, пролунав вибух і червону машину охопило полум'я. Коли Уляна повернулася на позняки, Пашко був уже вдома. Сидів, як завжди, перед комп'ютером, ривчись в інтернеті. Привіт! Як минув день, хлопець на мить відірвався від екрану, і Уляна була змушена визнати, що він непогано тримався. Непогано тримався, як на Випадкового свідка злочину, і, чудово, як на вбивцю, вона не відповіла, просто притулилась до стіни, добираючи слова для початку. Де була, Пашко все ж нервував, це виказувало легке тремтіння пальців і неприродно нейтральний тон, і Уляна несподівано збрехала. На вокзалі купувала квитки. Не їдь, винувато заскигли він. Я більше не буду. Не будеш що? Уляна зробила пробний постріл і відразу ж відступила. До чого тут ти? Треба розказати батькам про Тоню. Не по телефону ж це робити. Покинувши комп'ютер, Пашко, пересів. Кімнату і сів поряд Його стегно торкнулось Уляниного І її охопила хвиля Неприязні Ти на мене сердишся За вчорашнє А як ти гадаєш Гадаєш, що так Смиренно визнав він І покаянно потерся під боріддям Об її плече Зрозумій Вони обидва Були моїми кумирами я був закоханий, у них не менше, ніж у тебе. А потім Тоня ще раз казала, що ви творили в школі. Я обалдів, благородні месники, принципові пацани, надлюди, не схожі на інших. І ось нарешті ми зустрілись. Але вони виявились такими, такими придурками, не втримавшись, випалив він». «Невже?» – Уляна саркастично скинула брови. «І хто саме? Оглядач солідного економічного тижневика? Чи людина, яка має власний бізнес і вміло заробляє гроші?» «Обидва!» – безапеляційно заявив він, беручи її руку в свої. «Обидва!»